L'alioso Liitat 91.6 és Gema. És el districte de Santa Andreu de Palomat. Radio Trinitat de Velles. Frances és l'. La primera emissora local dòci notturn i músicaúsica Electrònica de Barcelona. Fora 24 hores. La'alioso Liitat V 91.6 és la Davant d'un 27,16% d'aturats, segons l'última enquesta de població activa, l'EPA, algunes persones ja s'han animat a elaborar un currículum original. Però per aquells que no se'ls acudeixi una idea ni disposin del temps per gravar un vídeo, internet ofereix noves eines que ajuden a elaborar un currículum d'una manera senzilla i ràpida. Es tractarà de diferents plataformes digitals que ofereixen ajuda per redactar els documents en qüestió, mitjançant plantilles predisanyades i diferents formats que poden donar un toc diferent del currículum per poder així destacar davant d'altres. A continuació, us anomenarem una, una selecció de les millors opcions per redactar un currículum. En primer lloc, eh, podem nomenar DojoVas, que és una pàgina web gratuïta que ofereix una elegània colorit disseny, a més de mostrar unes plantilles predeterminades, amb les quals es pot editar el perfil fent clic sobre cada mòdul. Aquesta aplicació també permet importar les dades professionals que té l'usuari registrats en altres webs com LinkedIn i una vegada elaborats, el resultat es pot aconseguir en un format PDF, Word i OpenOffice. La segona millor opció és Climax. Curriculum Vitae Maker és una altra de les aplicacions que ofereix una plantilla molt visual, a base de blanc i negre, amb uns dissenys que són aplicables només amb un clic i mitjançant HTML, cosa que permet personalitzar al màxim l'edició del currículum Vitae. La pàgina web està disponible en diferents idiomes i, a més de ser gratuïta, també permet la importació de les dades de l'usuari d'altres pàgines web professionals. Al tercer lloc trobem Online Curriculum Vitae Generation, que és un altre exemple de web gratis que agilitza el procés d'elaboració a l'hora de redactar currículums. És realment senzill elaborar un currículum vitae amb l'aplicació en qüestió, ja que l'única cosa que ha de fer l'usuari és omplir el formulari indicat i la pàgina web organitzar el document en qüestió de minuts. En qual lloc trobem una altra opció és resumessimo, que és per a aquells que necessiten més varietat de plantilles, ja que no es conformen amb un currículum senzill és l'aplicació gratuïta, comptant més icones i distincions per a seccions especials com la qualificació, a través d'una escala d'estrelles per puntuar el nivell d'anglès. I en darrer lloc, per acabar, trobim Curricul CurriculumWeb.net, que és una web que ha estat creada recentment per a aquells que vulguin un currículum més innovador, ja que en lloc d'enviar arxius o papers a les empreses, ofereixen la possibilitat d'enviar-los un link perquè consultin el currículum vitae de l'usuari online. A diferència de les altres plataformes, per utilitzar aquesta web durant més d'un any els usuaris han de pagar 30 euros anuals, o bé 47 per a la tarifa Gol, que a més d'oferir-te un enllaç directe al currículum de l'usuari, facilita un correu electrònic personal. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAI, en tot un poble, que us parla i acompanya, Susana Ávila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia?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 I parlant del regidor Raimon Blasi, que participa a la presentació del Gremi de Locutoris de Catalunya. Avui dimarts a les de la tarda, Raimon Blasi, el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, participa en l'acta de presentació del Gremi de Locutors de Catalunya, que es farà a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. En el marc d'aquest acte també es presentarà la guia bàsica del locutori, que recull la informació general sobre aquest nou gremi. Els objectius facilita les accions que es poden fer els locutoris, la normativa que el regula i les activitats previstes per al 2013. La guia ha estat elaborada per la Confederació de Comerç de Catalunya. A l'acte de presentació també intervenen Xavier Goss, que és director general per la immigració, i Esther Franquesa, directora general de Política Lingüística i Josep Maria Requesens, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres. I ens en remuntem ara cap al cap de setmana passat, perquè el rebost solidari d'aliments va recollir més de 15 tones de menjar. Marató de recollida de menjar aquest dissabte Sant Andreu. El rebost solidari d'aliments ha soprat les previsions i ha aconseguit recaptar-ne més de 15 tones en només 10 hores. Per aconseguir-ho, van organitzar una festa que buscava també conscienciar els banys de la importància de les donacions. Els productes recaptats es van col·locar formant un mosaic de 400 metres quadrats al terra de la plaça de Can Fabra. Més de 200 voluntaris es van encarregar de classificar-los per tal de poder-los repartir i també actors i músics de renom es van unir a la festa. Al costat dels tauleis de recollida s'hi van organitzar activitats molt diverses, des d'actuacions musicals fins a espectacles de màgia, jocs per a nens. En un context de crisis retallades i proveient també que a l'estiu les xifres de donacions acostumen a ser més baixes que durant la resta de l'any, els organitzadors han remarcat la importància de la recollida d'aquest dissabte. Amb els aliments aconseguts s'ajudarà 1.550 persones sense recursos. Des del Rebús Solidari d'Aliments de Càritas de Sant Andreu, remarquen que el perfil de persones ateses és cada cop més divers. Asseguren que entre ells a qui ajuden hi ha moltes persones que tot i que tenen feina, reben un sou que no els permet sobreviure. I una altra informació a destacar és que tres artistes amb discapacitat han gravat un vídeo a la Fabri Coats amb la Sant Andreu Gersbán. Tres artistes han sumat tot el seu art i han gravat el vídeo final a l'antiga fàbrica de filatures Fabri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 la vida. Per commemorar el 20 aniversari de l'empresa han llançat la campanya 2.0 Suma Capacitat que pretén sensibilitzar la societat com sobre les aptituds de les persones amb discapacitat tant en el món de l'art com en el laboral. La iniciativa 2.0 es va iniciar el desembre del 2012 amb l'estrena de l'espot Camila Canta per Viure, en què una noia de 17 anys, Camila Vargas, mostrava els seus, els seus dots com a cantant després de superar un doble transplantament pulmonar. El mes de gener, la protagonista del segon espectacle titulat Patricia, la seva cadira són més les seves sabatilles per la dansa va ser Patricia Carmona, ballarina de 30 anys i membre de la companyia de dansa integrada, Lian La Troca, en què expressava tot el seu art a través del ball en cadira de rodes. Finalment, un il·lustrador gràfic de 34 anys, el Francesc de Diego, que ha après a conviure amb l'esquizofrènia, gràcies a la pintura mostrava el seu talent al tercer pot Francesc Pinta per mostrar-los la seva realitat. I atenció perquè continuen els actes de la Festa Major de la Trinitat Vella. Avui dimarts continuen els actes de la Festa Major de la Trinitat Vella, que van començar divendres passat. Els actes preparats per avui són, a dos quarts de les sis de la tarda, participació de l'ESCAT a l'Esplanada del Metro, organitzat a Lleu Equatòria Neu TH. A les sis de la tarda, espectacle infantil i de participació per a tots els públics amb l'actuació de Jordi Carlitos, a la plaça de la Trinitat, organitza Centre Cívic de la Trinitat Vella. I ara parlem dels Amics de les Arts perquè avui seran a la Biblioteca d'Ignès Iglesias, Can Fabra. La Biblioteca d'Ignès Iglesias, eh, Can al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a la set de la tarda l'activitat Els Amics de les Arts, un salt amb xarxa. A càrrec dEduard Costa, músic dels Amics de les Arts, és una xerrada on es parlarà de com el grup va fer els seus primers passos a la xarxa per adquirir visibilitat fins a l'actualitat. De la seva experiència particular en ús de les xarxes i del blog per fomentar els valentius de proximitat i d'interacció amb els seus seguidors. Més coses a comentar-vos. Parlem del segon certamen literari Club Natació Sant Andreu que arriba ja al final de la seva edició. El certamen és obert a tothom, en sigui o no soci del Club Natació, i el termini d'entrega dels treballs acaba aquest mateix dijous. Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no premiades en altres certaments, i els treballs poden ser redactats indistintament en llengua catalana o castellana. I un últim apunt, abans de cloure aquest primer repàs de notícies, parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que participa a la Festa Major de la Trinitat Vella. La Biblioteca de la Vella, José Barbero, el carrer Galícia número 16, us oferirà demà dimecres a les 6 de la tarda i dins del cicle contes de Festa Major de Set de Rondelles, tupic al lloro, històries de pirates. De pirates n'hi ha un munt i aquest lloro viatger que ha travessat tots els mars de tant en tant s'atura en, en alguna ciutat per explicar als nens històries, aventures... Aquesta activitat és a càrrec de Susana Novo i tindrà lloc a la sala infantil Biblioteca de la Biblioteca Tritat Vella José Barbero. Tindrà lloc durant tot el mes i s'anirà fent altres activitats. Per més informació us podeu adreçar a la mateixa Biblioteca Tritat Vella José Barbero. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem d'aquí uns instants amb més informació. Fins ara. No sé com i has Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Dibendres passat a la plaça de la Trinitat, a un quart de 10 de la nit, va tenir lloc el pregó de festa major de la festa major de Trinitat Vella 2013. Els pregoners d'aquest any van ser Tres i Daniel Horvats, funers del barri. En un principi havia de ser Daniel qui havia de llegir el pregó, però la seva moció no li va permetre llegir i per tant va ser Teresa l'encarregada de llegir un pregó molt emocionat sobre el barri i la seva gent. Després del pregó vam poder parlar amb algunes de les personalitats que es van acostar fins a la plaça de la Trinitat entre ells van trobar a Raymond Blasi regidor del districte a la senyora Imma Moraleda, presidenta del Consell de l'Ajuntament del Districte, Manuel Rodríguez, president de la Comissió de Festes, Lluís Quero, expresident d'Associació de Veïns a la Tritat Vella i responsable del Departament de Festes d'aquesta associació, a Gersevilla, que és el fotògraf oficial de Festa Major de Tritat Vella 2013 i també un dels integrants de la Quinta Forca Art Solidari, i en David, que era el secretari de la comparsa Triniteiros. Escoltem què ens van dir sobre el prego i les festes de Tritat Vella d'aquest any. Estem al regidor del districte senyor Raymond Blasi, que ha inaugurat la Festa Major de Tritat Vella 2013. Com veu la festa, la festa major, que aquesta inauguració? Ei, la inauguració, la comissió i els dos pregoners d'enguany, que jo crec que han tingut molt de mèrit amb aquesta lectura. La festa, mira, el dia aguanta, i això que apuntava una miqueta de pluja i esperem que continuï així, perquè després de tot l'esforç i dedicació de les persones que fan possible que aquests dies doncs, el barri de la Trinitat Vella estigui amenitzada, animada i amb aquesta música de fons que sentim doncs, que també tinguin la seva recompensa i és el que es pugui realitzar i veure la gent com gande com gaudeix de la festa major. És una gran feina calcular en termes la comissió de festa i totes les associacions de veïns de la Trinitat per poder tirar endavant tota una setmana més d'una setmana de festa perquè fins al dia 2 de juny estarem de festa. Efectivament, de, de festa major i, i a gaudir-la, insisteixo, un ús bo i responsable de l'espai públic, a més ho podem lligar amb aquesta campanya civisme si que tot just fa una setmana es va posar en marxa i per tant, no escolta'm, el primer repte el tenim ara amb aquesta festa major només que la gent actui amb aquesta responsabilitat, amb la complicitat i amb el reconeixement que es mereixen insisteixo, la comissió de festes i les entitats que col·laboren en aquesta festa major segur que serà un èxit D'acord, senyor Brasil, li deixo que gaudeixi també la festa major de Trinitat Vella 2013 Moltes gràcies i gaudiu-la també vos altres que sempre esteu al peu del canó treballant. I tant, moltes gràcies. Gràcies. Estem amb el president del Consell de l'Institut la senyora Imma Moraleda. Bona nit. Com està veient l'inici de la Festa Major de Trinitat Vella? Doncs pues bé, l'inici de la Festa Major està com cada any molt animada. Eh, ara aquí estem prenent una miqueta de raó, M hem escoltat avaneres ara hem començat a sentir, ja veieu, una mica de musiqueta i, i bé, bé, bé. Molt bé. Com està veient tota la tasca que ha portat a terme la comissió de festes tota més d'una setmana que ens espera? Doncs pues mira, jo sempre ho dic, sense les comissions de festes dels barris i en concret aquí sense la comissió de festes de la Trinitat no es podria fer la festa major perquè per molt que l'Ajuntament s'hi posés, doncs, eh, no, no aconseguiríem mai eh, pues tenir una quantitat d'activitats i d'actes eh, per petits, per grans... El que, perquè els hi agrada la música pels qui els hi agrada l'esport perquè els hi agrada menjar ballar, escoltar música de tot, de tot, de tot Malgrat els moments, la situació que estem vivint, crisi problemes diferents hi ha ganes de festa, hi ha ganes de sortir al carrer de passar Mira, jo crec que més que bé és necessari aquesta, aquest tipus de festes, no? que són públiques, que són gratuïtes, que la gent pot venir a divertir-se com a mínim conviure uns dies d'una altra manera que no pas doncs estem acostumats cada dia. I, bueno, i molt bé. La veritat és que sí. Molt bé. Senyora Morella, deixo que caldeixi de la festa amb el lluatric també. Jo Gràcies. Estamos con Manuel, el presidente de la Comisión de Fiesta de la Tritaz Bella. ¿Cómo está viendo este año la, la fiesta mayor? Hombre, yo este año, por, por ejemplo, lo, aquí el pregón lo veo con muchísima más gente que otros años. Este año la, el barrio se ha comportado <risa> mucho, mucho, ha estado muy bien. Y sobre todo un chaval, el Rubén, que ha organizado unas ruas que fue la base fundamental de que haya tanta gente aquí Estamos escuchando banderas de fondo ron clamado ¿Qué cantidad de ron crema se ha repartido ya? ¿Lo tienen calculado? Pues mira, hemos hecho eh, 40 litros de ron crema. Que han volado. Y, y, y han volado. y han, ya han volado. Parecido? ¿Han desaparecido? No pasa se han pasado Hace poco que acaban de, también de repartir eh, las donas, uh, chorizos y sangría. Y entonces, claro, nosotros lo hacemos con todo nuestro cariño para toda la, para toda la gente del barrio. ¿Qué nos puede decir sobre los pregoneros tan especiales que hemos tenido este Yo año? Yo creo que la verdad eh, se lo merecen porque es una pareja de un matrimonio que ha hecho muchísimo por el barrio. Y nosotros lo tenemos en cuenta y por eso... ...le hemos pedido si querían ser los pregoneros de, de esta fiesta... ...porque recordemos que los, los pregoneros de eh, este año han sido... Eh, ...Teresa y yo, y Daniel Jordao... ...son los dos, la verdad que son dos personas... ...son los forners del barrio de toda la vida que yo recuerdo... Y la verdad, han hecho mucho por el barrio, con la gente del barrio que han repartido mucho pan gratis y se lo merecen todo lo que se le haga por ellos. Supongo que ellos estarán emocionados por mucho. haber sido escogido y usted está bien emocionado. Hombre, yo me emocioné al ver a Daniel Jordán, cómo se emocionaba él también y la verdad, nos lo han agradecido mucho, pero que yo se le he dicho, digo, la verdad, lo merecéis y como lo merecéis lo hemos tenido que tener en cuenta. De acord, pues le dejo que siga. Bueno, repartiendo lo que queda de ron crema, sí. que es poquito, y a disfrutar de la festa major de la Trinitat Veïlla. Muchíssima gràcies a la ràdio de La Trinitat i aquí nos tenéis a vostra disposició. Muchíssima gràcies. Estem en Lluís Querol, l'encarregat de festes, l'apartament de festes, l'associació de, de veïns. Com estan anant la festa major de la Trinitat Veïlla que és seu primer dia? Bueno, al principi et diria que al començament ha sigut espectacular que això qui ho porta i qui ho treballa és la comissió de festes, que és un grup de gent que són collonuda, que fan una tasca prou important en aquest barri, no només en aquesta festa, sinó en totes les tasques que fan. Nosaltres, l'associació de veïns, prestem col·laboració i eh, amb, aquest, amb aquesta festa concreta som un, un grup d'apollo, només. Han començat de conya, continuaran de conya, i acabaran super de conya. <ríe> Aquest any s'ha fet un homenatge escollint com a pregoners a una parella que ha fet molt pel barri d'Alfons Jordà. Sí. Cap, cap queixa, tota, cap problema, oi? A veure, és una, és una admiració per nosaltres com a veïns tindre aquesta mena de gent que fa i faran des del seu punt de vista i de les seves maneres, eh, sempre coses in, prou important per a aquest barri continuï adavant, com que és la idea que tenim tots. O sigui, que aquest barri continuï adavant. Pensant que és un barri molt concret, molt particular, et diria molt humil, aquesta gent li donen aquest toc diferent, li donen qualitat. Estem veient que, malgrat la crisi, hi ha més gent aquest any, al pregó d'inici, hi ha tot una, més d'una setmana d'activitats, pot ser, oi, sense diners, fer una gran festa major. A veure, quan, quan els diners no arriben, hem de dir que sempre es treballa amb diners, no? Però quan els diners no arriben, els diners no ho fan tot. Aquí l'avantatge nostre sempre ha sigut amb aquest barri, ha sigut l'equip humà que n'hi ha darrere de tota, de, de tota empresa que se fa. I com t'he dit abans... Darrere de festes hi ha un equip humà que és meravellós, n hi ha una comissió de festa que és impellable, i a més a més hi ha un munt d'entitats que presten apoye i solidaritat, amb la qual ha de sortir bé per nassos. D'acord, doncs, senyor Carol, i de gent que gaudeixi aquí de les Habaneres i de la Festa Valladolta i Tampilla. Moltes gràcies. Vinga, tu, moltes gràcies. Estem amb Àngel Sevilla, estat nomenat fotògraf oficial de la Festa Major de Trinitat Vella. Fins de fet, jo li una samarreta que ha donat a això. A part, és una dels caps de la Quinta Forca, el solidari. Àngel, com, com estàs veient a través de la càmera que inici de Festa Major? Home, a, a, a través de la càmera, doncs, molt bé, no? Com cada Festa Major, molt il·lusionat, amb moltes ganes de fer coses boniques i tal, pel barri, pels veïns i veïnes de Trinitat Vella... I bé, bueno, o sigui, fent fotos, que és el meu, i molt il·lusionat i ara molt content que soc el, el fotògraf, eh, diguéssim, oficial d'aquí, de la Trinitat Per què no t'ho esperaves? No, no, per res, per res, o sigui, no m'esperava això, o sigui, som molt bona gent, els aprecio moltíssim i, bueno, no esperava això, o sigui, ha sigut una sorpresa, però majúscula per mi. Totes les fotos que estàs fent, o les podran veure? Doncs el Facebook de la Comissió de Festes, o sigui, jo participo amb aquest Facebook de la Comissió de Festes, fent les fotos i les pengem allà perquè tot el barri les veig tant com estan anant la, la Festa Major a, a, a través de les imatges que, que faig amb la càmera. No? Aquestes, durant tota la Festa Major, tots els actes, alguns actes podem veure i podrem... Vau posar davant de la teva càmera? Sí, sí, no, i tant, o sigui, tot el que pugui estar aquí a la Festa Major, vaig fer fotos a tots els actes, evidentment no em puc duplicar, diguéssim, però bueno, agafo els actes més important de la festa per fer les fotos i sí, perquè no només el barri el vegi, no? sinó a través de Facebook que tothom, el, la resta de barris i tal, vegi també el que fem aquí a Trinitat Vella, que són unes festes molt boniques i no sé, pel, perquè diguéssim els veïns d'altres barris vinguin també a disfrutar de la festa major de la Trinitat. Com va el projecte, com va a la Quinta Forca? Doncs molt bé, o sigui, estem de moment molt il·lusionats. Estem amb la pàgina web, estem omplint d'informació la pàgina web, esperem també la benvinguda als foreros, diguéssim, i, bueno, estem treballant amb això, no? O sigui, recopilant informació per donar a conèixer als nous participants i, bueno, és una miqueta això, recopilant informació i esperant l'arribada de, dels nous, diguéssim, dels nous vinguts. D'acord. Et eh, deixo que continuïs a fotos aquí a la gran festa. De sí, Senat. no, que si no ens reganyaran si no em fotos, eh? El deixem marxar. Vinga, Molt moltes gràcies. Moltes a tu, Susanna. Estem amb David, que és el secretari de l'associació Triniteros. David, explica una mica en què consisteix el vostre grup, la vostra associació. Bueno, nosaltres en principi col·laborem amb Tasques del Barri, però a més a més som una comparsa que bueno, ens dediquem a fer una mica disfreses de carnaval per nosaltres i bueno, i presentar-nos a la Rua del Barri. I en principi era només això i era, de mica en mica ens estem implicant una mica més en, en tot el que és fer Estat Major i col·laborar entitats i tot això. Els nostres oients, on us podran veure durant aquesta festa major de Tritat Veia 2013? Bé, bueno, nosaltres eh, avui hem sortit amb la cercavila aquesta que hem fet i en principi col·laborarem amb, amb diferents tasques d'associacions de, de, de, de veïns i tot això i, i mirarem de de bona de trobar també amb, amb alguna alguna activitat de la Festa Major, doncs, eh, partit a les dones i solteres i casades i tot això, i farem, farem cosetes, farem cosetes. On us poden trobar els nostres oients si volen participar amb vosaltres, on estan? Nosaltres tenim, eh, ara aquest any tenim un local aquí baix a la Via Barcí, no?, i, i bueno, eh, aquí estem, intentant de, de trobar també més gent que pugui col·laborar amb nosaltres, i, i res, estem, estem oberts a a tot el que, el que surti dintre del barri. Ja, vosaltres, com a una de les comparses, com esteu veient la festa major de la Tritapallà 2013? Ja? És molt maca i sempre, sembla que cada vegada millor, eh? perquè cada, cada vegada va millorar més, eh, veiem que el, que el barri la gent del barri també s'implica més cada vegada i, i bueno, mirem que aquest any sigui més especial i que bé encara sigui millor. D'acord, deixo que continuïs gaudint de la Festa Màgica de la Tritàpia. Molt, Molt bé, gràcies. gràcies. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs això és, que és el que ens podien dir el Raimond Blasi, la, el regidor del districte i Mamoraleda, presidenta del Consell, Manuel Rodríguez, president de la Comissió de Festes a la Tritat Vella, Luis Quero, ex-president d'Associació de Veïns a la Tritat Vella i responsable del Departament de Festes d'aquesta associació, Àngel Savilla és el fotògraf oficial. Si el veieu a qualsevol acte d'aquests dies porta una armilla que posa fotògraf molt llampant, que es veu molt també és un dels fundadors de la Quinta Forcar Solidari, i David, que és, for... és el secretari de la comparsa Triniteiros. I això és el que em va dir després del pregó i que com es preparava la Festa Major de Tritat Vella 2013. Ens queden molts dies, molts actes per endavant i esperem que gaudiu força de cadascun dels actes que s'hi celebren. Doncs fins diumenge podreu gaudir d'aquesta festa major de la Trinitat Vella, recordar que, com sempre, acabarà aquells focs artificials que podem veure des del camp de futbol d'aquí del Club Deportiu de Trinitat, Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no margeu perquè tenim preparat per tots vosaltres uns consells de seguretat que segurament us vindran d'allò doncs, més de gust d'escoltar-los. Fem una pausa i tornem. que una història aquesta nit on l'esperança és el camí per mi pot seguir les meves passes dia rere dia rebent l'odi dels externs blaus incompetents atacs jo ja no aguanto més transportades en un moment diferent on la ràbia no hi té lloc on jo comencem una nova història col·lectius als carrers reclamant molta més gent treballant per un futur on jo hi participarem perquè són transportades en el temps massatges incomplets paraules que em transporten a un present paraules que em transporten Obrirem totes les portes perquè entri aire freds. Noves sensacions per, per mi, i per tota la nostra gent. Alçarem la nostra veu per reclamar allò que ens pres. bé què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble doncs ja tornem aquí novament i tal com us dèiem abans d'aquesta petita pausa, doncs avui volem parlar de seguretat i ho farem amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de, de Sant Andreu i ho fem amb el Jordi Ruiz, molt bon dia molt bon dia a tot doncs, eh, ens sembla que tenim alguna dificultat tècnica, res totalment solucionada molt bé, doncs avui <ríe> volem parlar dels drets i lleures dels immigrants, i per on podrien començar ja. bé, doncs podien començar que, com pots exercir els teus drets com a persona immigrant bé, doncs, primer de tot per obtenir la residència, com a la resta de països de la Unió Europea, has de disposar de la documentació que autoritza la teva estada i residència transitori al país uh -huh. doncs si vens viure a Catalunya necessites uns, uns requisits no? i aquests requisits són si necessites l autorització de residència per obtenir-la uh -huh. cal, cal que visitin el seu consulat uh -huh. eh, espanyol del seu país d'origen, per exemple algun paquistanès doncs, haurà d'anar al consulat de Paquistan uh -huh. i hauran de demanar pels matius següents per residir i treballar aquí per reagrupament familiar Uh -huh. Per altres suposits de residència no lucrativa o sigui, que volen viure aquí però no volen treballar uh -huh. com per exemple, hi ha gent que vol venir aquí que vol venir a estudiar uh -huh. tenim persones del Paquistan doncs, que venen aquí a estudiar espanyol o una altra cosa uh -huh. perquè estem parlant de consolats en cap moment estem parlant d'ambaixades no, no, consolats l'ambaixada sí, sí, no, no, no. és la seu central i després tenen els seus consolats que són com si branques, més petites com que, per exemple, aquí tenim l'administració central de, de justícia sí. Sí. i després tenim els jutjats de cada poble, doncs això és lo mateix mm. si tenen cada consolat i on han d'anar doncs, excepcionalment pots obtenir autorització temporal de residència a l'estat espanyol en els següents motius, per exemple per, per a reglament laboral, vol dir que hi ha una empresa que tu treballes a a Rússia, bueno a Rússia mm -hmm. no perquè pertany a la comunitat europea doncs un altre país el que, el ah, que vulguin Mèxic, aquí, ha quatre, per, el exemple. Mèxic, per exemple a Mèxic mm -hmm. doncs, hi ha una empresa multinacional que treballa a Mèxic i de tant en tant tu vens en aquí per formar-te sis mesos llavors per reglament laboral pots demanar-lo mm -hmm. per reglament social perquè tu tens aquí tota la teva família tu vens en aquí, estàs una temporada i tornes a marxar mm -hmm o quan siguis fill de pare o mare que hagués estat espanyola mm. una persona que, que està aquí que té la ciutat espanyola neix, el seu pare coneix una altra persona d'Equador se'n van anar allà a viure venen aquí, i pots residir perquè el seu pare espanyol mm. què passa si no tens alguna condició doncs que l'estat espanyol permet l'expulsió d'aquesta gent mm. què s'ha de fer? fer tots aquests tràmis un consell que donem als Mossos no confiar en persones que et volen donar un permis de residència a canvi de calés és gratuït uh -huh. què passa? que ens trobem moltes vegades que hi ha gent que va fent estafes de que jo per 3.000 euros te faig tots els papers no fa falta uh -huh. tot és gratuït uh -huh. què passa? que després es queden sense els 3.000 euros i sense el NIE per uh -huh. permis de residència uh -huh. per això agrairíem també que les persones que s'estiguin escoltant que si es plau que denunciessin perquè hi ha molta gent que es lucra amb aquestes coses que no són coses per jugar i uh -huh. vale? El treball. Què s'ha de fer per, per poder treballar? Per treballar a Catalunya és necessari permís de residència i de treball. Que has de, de sol·licitar la declaració de subdelegació del govern, de, del treball. I què passa? Que cal estar donant d'alta de la seguretat social. Tu de donar amb el teu permís de residència, has d'anar allà, demanar l'alta de la seguretat social... Uh -huh. que sàpiguen que està prohibit treballar també els menors de 16 anys, com tot l'estat espanyol. Però amb el, amb el document aquest del NIE, eh, tu ja pots treballar o s'ha de fer el DNI? No, no, no, amb el NIE ja pots treballar i amb un uh -huh. permís de residència que encara no tens el NIE. Un permís uh -huh. de residència te'l donen... La veritat és que ara no me'n recordo, però tu tens un cert temps uh -huh. que després has de fer el NIE o retornar al teu país. Per exemple, són 5 mesos, no, no recordo ara. Però després, per treballar has de tenir el NIE, perquè uh -huh. si no, no poden fer un contracte, si no estaries il·legal. Uh -huh. a més a més si tens un, el NIE o permís de residència tens tots els drets igual que un treballador d'aquí o de tota la vida que no diguin oh, que sóc estranger això m'ho poden fer, no el mateix estàs regit pel mateix estatut dels treballadors que tothom ¿vale? uh -huh. com trobar la feina doncs, avui en dia com tothom <ríe> això és complicat, siguis emmigrant o siguis d'aquí la veritat és que avui és, avui és bastant complicat no? Però que poden anar també a fer servir l'INEM, oficines de treball, oficines de treball dels municipis, dels districtes, etc. Mm -hmm. Que no tenen uns certs llocs, com per exemple diuen gent Perdoni, és que jo a vegades ens aturen pel carrer Mira que sóc ecuatoriano i... ¿dónde está para ir a buscar a los ecuatorianos aquí trabajo? No, vostè pot anar a qualsevol lloc a buscar treball, vale? Mm -hmm. que passa és que pensen que hi ha gent o rames que només contracten personal d'aquests, mm -hmm. no. És a dir, que al mateix districte ja et poden informar sobre... Sí, el... sí, tot aquest. Uh -huh. Una altra cosa important, la sanitat. Tothom té dret a l'assistència sanitària amb l'únic requisit d'estar empadronat. Com a mínim, han de tenir l'empadronament. Que no uh -huh. se li denegarà a ningú l'assistència, perquè és universal, és per tothom. Però com a mínim, per que puguin atendre, han de tenir, com a mínim, per mi de resser en algun lloc, d'acord? Clar. Mhm les persones no vingudes que no tenen regularitzada la seva situació administrativa i que no estan donades d'alta al padró tenen dret a assistència sanitària d'urgència i, i els centres sanitaris i el domicili per accidents com malalties greus tant per accidents com per malalties greus perquè vegin eh, que no... que igualment se'ls atendrà uh -huh. per aconseguir la targeta sanitària que anen al centre de salut més pròxim amb el padró i fer la sol·licitud que no els imposaran cap impediment mhm uh -huh. Eh, menors que sàpiguen que els menors a Espanya que és obligat que vagin a l'escola fins als 16 anys mm. des dels 4 anys fins als 16 és obligat perdó, dels 4 no 6, m'he equivocat des dels 6 anys és obligat mm. que veia molta gent que per exemple tenia romanesa que van fora amb nens petits de 7 o 8 anys mm. que sàpiguen que si estan aquí els poden anar i els poden obligar que siguin escolaritza els nens mm -hmm que qualsevol fet, encara que no estiguin amb la seva nacionalitat o amb la seva eh, regularitat aquí, que poden denunciar qualsevol cosa. Ah, és que a mi m'han estafat, per exemple, perquè he donat els 3.000 euros i com que no tinc permís de residència doncs no puc denunciar. No, no, que tothom pot denunciar i a més obliguem. I és necessari que ho denunciïm per treure tota aquesta xarxa que hi ha de gent que es lucra amb, amb el treball i els desitjos que tenen altres persones d'intentar realitzar una nova vida aquí. Exacte. Mm -hmm i res més eh, sobretot, no només això, que els puguin estafar qualsevol cosa, eh, si els roben al el metro si els donen una pallissa qualsevol cosa, poden denunciar uh -huh. que per uh -huh. això estem els Mossos i els forces i cossos de seguretat <ríe> doncs sí <ríe> molt bé, doncs hi tens alguna cosa més a afegir? O? no, que, que bueno que desitgem que, que... Segue segueixin aquests passos sí, que, que segueixin aquests passos ah, una altra cosa important Mm. amb el NIE també es poden treure el carnet de conduir que molta gent ens atura pel carrer quan veu d'uniforme mm -hmm. poden treure el carnet de conducir? sí hi ha països que tenen convenis amb la hi ha països que tenen convenis amb, la... amb el servei català del trànsit i els hi donen directament el permís fent un més canvi d'allò i si no, estan obligats a quan estan aquí al territori espanyol durant sis mesos estan obligats a fer el canvi si no, mm. perdrien el el el primer sis, sis els primers 6 mesos els primers primers mesos poden conduir amb el carnet del seu país, però um. després és, és obligatori que se'l va escambin per a l'aquí. Mm, per recordem que el NIE és equivalent totalment al DNI. Ah. Sí per persones estrangeres. Totalment, estranger. per... sí. És el primer pas per poder-se fer espanyol per si volen Sí, drets i... També els deures, diners. eh, anar a i senda, sí, sí. pagar els impostos, postos, sí, sí. Que Perfecte. això no hem parlat també de, de les obligacions, mm, sí, que sí. seria com qualsevol altre ciutadà, pagar impostos, sí, sí. igual, eh... la declaració de renda... Ja, exacte, exacte. D'acord. Doncs continuarem parlant d'aquests i d'altres temes d'aquí 15 dies, quan ens tornin a visitar de l'oficina de relació amb la comunitat dels mosos d'esquadra moltíssimes gràcies al mosso Jordi Ruït per haver vingut avui fins als nostres estudis i esperem doncs que tinguin en compte doncs, tot això que els hi hem anat comentant. Molt bé, moltes gràcies Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara senti el més impactant. Qui senti que val la pena, seguir lluitant per anar endavant, que es treball, estava a punt, pina, sommi, que soni la música, Un pas ens daavant!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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i és moment ara d'anar directament cap a la nostra habitual agenda per recordar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que hi ha organitzades per aquests dies i si us moveu pels nostres barris. I anem ara cap a la Sagrera, perquè demà hi ha una activitat important, perquè els dracs i diables de la Sagrera ens parlen de la tradició dels correfocs. De demà, dimecres a les 6 de la tarda, a la sala de Taz de la Biblioteca, a la Sagrera, Marina Clotet, els diables del barri ens fren cèntims d'on prové la tradició del correfoc i hi haurà un taller de màscares. Al final de l'activitat hi haurà un petit correfoc i cal inscripció prèvia. Hem de dir que l'acte es farà càrrec de dracs i diables de la Sagrera per a nens i nenes de totes les edats. És obligatòria l'assistència del pare o la mare en el corre -foc. Hi ha unes pautes de protecció que són el públic que hi participa al correfoc, ha de dur roba de cotó, barret al cap i sabat les adients, sobretot tancades i no xancletes. Ha de saltar d'endavant amb el diable, no agafar-se amb aquest i no ser que, a no ser que el diable l'agafi per ballar plegats. I ja s'ha de seguir les instruccions de del servei d'ordre. Entre les pautes de protecció, també els espectadors han de respectar el desenvolupament de l'actuació. I el sentit comú és una excel·lent eina per evitar incidents i accidents. I com a mitjans de seguretat complementaris, s'han de portar ulleres de seguretat, tants per les ulleres i mocadors pel coll. I dijous també hi ha una altra activitat a tenir en compte. Ens acostem ara cap al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix una conferència del Pare Massot. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us suferirà que dijous a un quart de sis de la tarda, una conferència del pare Massot, monjo del Monestir de Montserrat. Aquesta activitat està organitzada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. Molt bé i d'altres activitats a ja tenir en compte doncs ens aporten també cap al Centre Cívic de la Sagrera perquè el Centre Cívic de la Sagrera i el grup Foto Fotosagrera s'han unit per oferir textures. El Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martín Molins número 29, us ofereix textures, una recopilació de fotografies de diferents materials i objectes estrets del seu entorn que es dificulten la seva identificació tot, obligant-nos a basar nos amb les seves textures per poder-los identificar. L'exposició és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 Instants de Blues, en el marc del cicle LH Blues and Buggy. Molt bé, doncs altres informacions també a oferir-vos ens porten a parlar d'aquest estiu. Aquest estiu que l'Espai Jove Garcilasso us, us informa aquests dies per treballar. L'espai Jove Garcilas us ofereix als i les joves que vulgueu treballar a l'estiu activitats sobre eines i recursos per a la recerca de feina. La campanya constarà de tallers sobre com i on buscar feina, tallers per aprendre a fer-te un videocurrículum xerrada sobre els sectors amb més demanda de la temporada, com hostaleria, lleure, comerç, animació turística, càmping, socorrisme, recollida de fruita, ports de muntanya, etc. Per a més informació, teniu dos adreces web. La primera és www.bsn.cat.info o, si no, www.bsn.cat barra Molt bé. I, de fet, us informàvem d'aquest tema del qual us parlarem ara tot seguit el passat divendres de la mà del, Juan, del, José, del José Luis López, que és el president actual de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella.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 A més, des del moment de la posada en marxa de la campanya es comença a treballar perquè durant tot l'any es duguin a terme activitats paral·leles per reflexionar sobre aquestes temàtiques. La primera està prevista per aquest dijous, a dos quarts de vuit, amb una xerrada al Centre Cívic de la Trinitat Vella a càrrec del professor universitari Xavier Pastor sobre el civisme al barri. I ara parlem del Premi d'Arts Visuals Miquel Casablanques 2013. Aquest divendres s'otorgaran els Premis d'Art Visuals Miquel Casablanques 2013 al recinte de la Fabricotx, al Centre d'Art Contemporani de Barcelona. Hi ha un programa. Allà. A partir de les 6 de la tarda, inauguració de l'exposició amb les performances de Gabriel Pericàs i Ryan Riva de Neira. A les 7 de la tarda tindrà lloc el lliurement de Premis. A les 9 hi haurà un concert de càrrec de l'artista convidat DJ7, Sergi Botella, HCC Crac, al el, el Bolero de Rabé Disco version. Els finalistes de la les seves obres són Serafina Álvarez, Antonio Herbas, Fermín Jiménez, Landa, David Mutiloa, Rasmus Nilausen, Gerard Ortín, Andrés Pachón, Equip Palomar, Gabriel Pericàs, Rayan Ribadeneira, Daniel Toca i Pep Vidal. Els finalistes han estat Andrea Canepa, Ola Olaetxea, Pol González Novell, Daniel Silbo i Carlos Valverde. I també hi ha els finalistes de la publicació, que en aquest cas són Alba Aguirre, Belén Generello, Anna Margo i Marta Bonhora, Antoni Herbàs, Fermín Jiménez Landa i Lola Lasur. El jurat està proposat per Rafael García Bianchi, Iván López Muneira i Aymar Pérez Gali. Doncs amb totes aquestes premis dels darts visuals després es farà una exposició que es realitzarà doncs, a partir del dia 1, és a dir, dissabte, fins al dia 16 de juny. Hi ha uns horaris de dimarts a dissabte, de 12 del migdia a 8 del vespre, i diumenges i festius de 11 del matí a 3 de la tarda. La Fabra i Coats és el lloc on s'exposaran aquest, aquests premis, i hem de dir que la Fabra i Coats es troba al carrer de Sant Adrià, número 20. Per més informació podeu adreçar-vos a fabraicoats.bsn.cat I ja doncs anem tancant el nostre programa d'avui, així que que passeu una molt bona tarda. Adéu-seu!